15. fejezet A távirat. A november az év legkellemetlenebb hónapja, mondta Margaret, amikor az egyik unalmas délután az ablakban állt és a dércsíptek kertet nézte. Ezért születtem én novemberben, jegyezte meg Joe elmélázva, és közben a tintával összemaszatolta az orrát, amit szokás szerint nem vett észre. Ha most valami kellemes történik, majd azt gondoljuk, hogy milyen vidám hónap is ez, mondta Beth, aki még novemberben sem veszítette el töretlen derűlátását. Valóban, de ebben a családban soha nem történik semmi kellemes, mondta meg rossz kedvűen. Napról napra egyformán gürcölünk, s nem jut nekünk egy csepnyi szórakozás sem, akár a taposó malom. Istenem, milyen csüggettek vagyunk, kiáltott fel Joe. Nem is csoda. Szegény meg, évek óta robotol, míg más lányok önfeletten szórakoznak. Jaj, bár csak úgy segíthetnék rajtad, mint a hős nőimen. A szépséged és jóságod már megvan. Már csak annyi kéne, hogy egy gazdag rokon váratlanul rátadjon egy hatalmas vagyont. Aztán feltűnnél örökösként, kigúnyolnál mindenkit, aki megalázott, elmennél külföldre, és hazajönnél, mint X úrhölgy, és óriási pompában, meg gazdagságban élnél. Az emberekre manapság nem hull ilyen örökség az égből. A férfiak dolgoznak, a nők meg igyekeznek előnyösen házasodni. Szörnyen igazságtalan világban élünk, mondta megkeserűen. Majd Joe meg én megkeresünk nektek akár két örökségre valót. Csak várjatok tíz évig, és meglátjátok, mondta Émi, aki a sarokban ült és sárpogácsát csinált. Hana nevezte így az agyakból formázott madarakat, gyümölcsöket és arcokat. Sajnos nem tudok várni. És őszintén szólva nem bízom a tintában meg a sárban, de hálás vagyok a segítő készségetekért. Megsóhajtott, és újra kibámult a dér Joe felnyögött, és csüggeten könyökölt az asztalra. Émi viszont továbbra is energikusan csapkodta az agyagot, Beth pedig, aki a másik ablaknál ült, mosolyogva szólalt meg. <gül> Már is két kellemes dolog van kilátásban. Mami most fordult be a sarkon, és Lori most trappolt át a kerten, mint akinek valami jó hír van a tarsójában. Meg is érkezett mindkét beharangozott személy. Mrs. March szokásos kérdésével be az ajtón, jött apátoktól levél, lányok. Lori pedig ellenállhatatlan modorába kocsikázni hívta a lányokat. Annyi matek példát oldottam meg, hogy belefájdult a fejem, úgyhogy kicsit kiszellőztetem, és teszek egy rövid körutat. Elég vacak az idő, de nem elviselhetetlen. Hazaviszem brúkot, úgyhogy a kocsiban mindenképpen kellemes lesz, ha kint kellemetlen is. Joe, Beth, jöttök, ugye? Hát persze, hogy megyünk. Csábító az ajánlat, de nekem még dolgom van. Ezzel meg... Elővette a munkakosarát, mert anyával megegyeztek, hogy egyelőre jobban teszi, ha tartózkodik a fiatalemberrel való túl gyakori kocsikázástól. – Mi egy perc alatt kész vagyunk – kiabálta Émi, és elrohant, hogy megmossa a kezét. – Tehetek önért valamit, asszonyom – kereszte Lori, Mrs. march kedvesen, s a székéhez hajolt. – Nem, köszönöm. Csak ha lennél olyan kedves, és bemennél a posta hivatalba, drágám – Elvileg ma jönne levél, és még nem járt itt a postás. Apa olyan pontos, mint a nap, de lehet, hogy valami történt a levéllel az úton. Szavát éles csengő szó szakította a félbe, és egy perccel később hána lépett be borítékkal a kezében. Egy olyan szörnyűséges távirat jött asszonyom, mondta Hanna rémülten, mint aki attól fél, hogy mindjárt felrobban, vagy valami egyéb kárt okoz. A távirat szó hallatán Mrs. March kikapta a kezéből a papírt. Átfutotta a két sort, majd holtsápadtan visszahanyatott a székébe, mintha a kislap golyót küldött volna a szívébe. Lori lerohant egy pohár vízért, meg, és Hannah pedig két oldalról támogatta Mrs. Marchot, miközben Joe ilyet hangon felolvasta az üzenetet. Mrs. March, a férje nagyon beteg, jöjjön azonnal! Hél, doktor Blanc kórház Washington. Mindenkiben meghűlt a vér. Kint furcsa mód elsötétült minden. Sírtelen úgy tűnt, megváltozott az egész világ. A lányok anyjuk köré gyűltek, úgy érezték, most akarják elvenni tőlük röpke életük minden boldogságát és támaszát. Mrs. March hamarosan magához tért, újra elolvasta az üzenetet, Átölelte lányait, majd megszólalt. És ez a mondat örökre bevésődött a lányok fejébe. Azonnal indulok, de lehet, hogy már késő lesz. Gyermekeim, drága gyermekeim, segítsetek, hogy elviseljem. Néhány percig mindenki szipogott a szobában. Aztán a lányok vigasztaló szavakat duruzoltak, és megígérték, hogy végig anyjuk mellett lesznek de reménykedő suttogásuk időnként sírásba torkollott. Szegény Hana volt az első, aki magához tért, és egyszerű bölcsességével példát mutatott a többieknek is. Neki a munka volt a gyógyír mindenféle gyötrelemre. A menybéli vigyázzon a drága uraságra. Én nem pazarlom az időt sírásra, inkább rögvest összekészítem a holmiát, asszonyom mondta megindultan, miközben kötényével törölgette a szemét, s kérges kezével melegen megszorította az asszonyáit, majd kiment, hogy három helyett is dolgozzék. Igaza van, Hánának, nem szabad elkeserednünk. Nyugodjatok meg, lányok, és hagyjatok gondolkozni. Szegénykék, próbáltak megnyugodni. Anyuk felült, sápat volt, de határozott s fájdalmát, hogy kitalálja, mi legyen a lányokkal, amíg ő nincs otthon. Hol van Lori? kérdezte hirtelen, miután összeszedte a gondolatait, és eldöntötte, mi legyen az első teendő. Itt vagyok, asszonyom. Hadd tegyek valamit, kérem, kiáltotta a fiú, miután átrohant a szomszéd szobából, ahová tapintatosan visszavonult, mert úgy érezte, hogy a család friss fájdalma, túl bizalmas dolog ahhoz, hogy akár egy baráti tekintet is tanulja legyen. Küldj táviratot, hogy azonnal megyek. A következő vonat holnap kora reggel indul, azzal megyek. És még a lovak készen állnak. Bárhova elmehetek, bármit megcsinálok, mondta a fiú elszántan, s úgy tűnt, mint aki a világ végére is hajlandó elmenni. Vigyél át egy üzenetet Márcs néninek. Joe addida ide azt a tollat meg a papírt. Joe kitépett egy üres lapot az új füzetéből, majd odahúzta az asztalt anyja elé. Tisztában volt vele, hogy a hosszú, nehéz utazáshoz nincs elég pénzük, és úgy érezte, bármire képes lenne, hogy pénzt szerezzen apjának. Most menj, édesem, de ne törd össze magad a nagy rohanásban, arra semmi szükség. Mrs. March tanácsának persze nem volt foganatja. Öt perccel később Lori úgy porzott el az ablak előtt, mint akinek az élete forog kockán. Joe, szaladj el a kórházba, és mondd meg, hogy ma nem tudok bemenni. Hazafelé vedd meg a következőket, fölírom neked. Biztosan ápolnom kell majd apátokat, ezért lehet rájuk szükség. A kórházakban sokszor nem lehet hozzájutni bizonyos dolgokhoz. Bet, menj és kéri Mr. Lawrence-től néhány bort. Apátokért koldulni is hajlandó vagyok. Neki mindenből a legjobbat. Émi, szólj Hánának, hogy hozza le a fekete bőröndöt, meg te pedig gyere és segíts nekem becsomagolni, mert kisé össze vagyok zavarodva. Nem csoda, hogy szegény Mrs. March összezavarodott. Egyszerre kellett irányítania és gondolkodnia. Meg neki, hogy egy kis időre üljön le a szobájában, dolgoznak ők nélküle is. Mindenki szétszóródott, mint levelek a szélviharban, és a csendes, vidám otthon úgy esett szét, mintha az üzenet gonosz átkot volna. Mr. Lawrence és Beth vást érkezett. A jószívű öreg mindent összeszedett, amiről úgy érezte, szüksége lehet rá a sebesültnek. Egyben szavát adta, hogy gondjukat viseli a lányoknak, amíg édesanyjuk távol van, akit ez nagyon megnyugtatott. Mindent felajánlott, a házi köntösétől kezdve saját magáig kísérőként. De ez utóbbiról szó sem lehetett. Mrs. March hallani sem akart róla, hogy az öreg úr ilyen hosszú utazásra vállalkozzon. De önkéntelenül is kiült a megkönnyebbülés az arcára, amikor az öreg felvetette, hiszen óhatatlanul félt az utazástól. Az öreg úr, amikor ezt észrevette, Összeráncolta a homlokát, megdörzsölte a tenyerét, sarkon fordult, és elment azzal, hogy nem sokára visszajön. Mindenki elfeledkezett róla, még nem meg. Aki éppen szaladt be az ajtón, egyik kezében egy pár sárcipővel, a másikban egy teából, szembe találta magát Mr. Brookkal. Nagyon sajnálom, ami történt, miszmács, mondta a férfi kedves, halk hangján ami most különösen jól esett meg feldúlt lelkének. Azért jöttem, hogy felajánljam, elkísérem az édesanyját. Mr. lawrence amúgy is el kell intéznem pár dolgot Washingtonban, és nagyon boldog lennék, ha édesanyjának a szolgálatára lehetnék. A sárcipő lepottyant, és majdnem a tea is hasonló sorsra jutott, amint meg hálától sugárzó arccal nyújtotta a kezét. Ez aztán Mr. Brooke-nak annyira jól esett, hogy úgy érezte az áldozat, amelyet meghozni készül, semmiség eljutalomhoz képest. Igazán annyira kedvesek mindannyian. Anya elfogadja az ajánlatát, ebben biztos vagyok, és nekünk óriási megkönnyebbülés jelent, hogy valaki vigyáz majd rá. Igazán nagyon köszönöm. Megből őszintén buktak ki e szavak és egészen meg is feledkezett magáról, míg a rátekintő barna szemről valami eszébe nem juttatta a kihűlőteját. Úgyhogy bevezette vendégét a szalomba, majd elment megkeresni édesanyját. Mire Lori kezében egy borítékkal Márcs nénitől visszaért, már mindent elrendeztek. A borítékban benne volt a kért összeg, és egy pár sor, amelyben a néni megismételte, amit már milliószor elmondott, hogy ő mindig is megmondta, milyen őrültség march stól, hogy beáll a hadseregbe, meg hogy ő előre megjósolta, ebből semmi jó nem sül ki. Végül pedig reméli, hogy legközelebb hallgatni fognak rá. Mrs. March a levelet bedobta a tűzbe, a pénzt pedig a pénztárcájába tette, és folytatta a készülődést. Száját összepréselte, amiről Joe, ha ott van, tudta volna, hogy mit jelent. A rövid délután hamar véget ért, de mindenki teljesítette a megbízását. Meg, és anyja még varrogatott, bet és émi a teáról gondoskodott, hán a nagy dérrel, durral végezte a vasalást, csak Joe nem ért még haza. Kezdtek aggódni, és Lori el is indult, hogy megkeresse, mivel senki sem tudta épp, milyen bolondságot eszelt ki. Végül Lori pont elkerülte. Joe furcsa kifejezéssel tért haza, amelyet a család nem tudott mire vélni. Egyszerre tűnt ilyetnek és vidámnak, elégedetnek és bűnbánónak. Joe anyja tett az asztalra egy kötek bankjegyet, s elcsukló hangon így szólt. Ennyivel tudok hozzájárulni apa gyógyításához és hazahozatalához. Édesem, honnan szerezted 25 dollár? Jó, remélem, semmi őrültséget nem csináltál. Nem, az enyém, hidd el. Nem koldultam, nem kölcsönöztem, és nem is loptam. Megkerestem, és nem hiszem, hogy hibáztatni fogsz azért, amiért eladtam, ami az enyém volt. Miközben beszélt, Joe levette a kalapját, és mindenki felszisszent, mert hatalmas, dús haját egészen rövidre vágatta. A hajad, a gyönyörű hajad! Jaj, hogy tehetted? A te egyetlen ékességed! Drága kislányom, erre igazán nem volt szükség. Nem úgy néz ki, mint a régi Joe, de én annál jobban szeretem. Amikor mindenki kibeszélte magát, Beth megsimogatta a megnyírt fejet, Joe pedig közönyös arcot vágott, ami senkit nem tévesztett meg. Beletúrt tüskés barna hajába, és próbált úgy tenni, mint akinek tetszik. Nem egy ország sorsa múlik ezen úgy, hogy ne keseregj Jót fog tenni a hiúságomnak. már úgy is kezdtem túl büszke lenni a hajkoronámra. Az agyamnak is jót tesz, hogy ez a nagy bozont eltűnt, a fejemet pedig könnyűnek és frissnek érzem. És a fodrász azt mondta, nem sokára szép, bodros frizurám lehet, ami fiús is, előnyös is, és könnyű rendben tartani. Én tökéletesen meg vagyok elégedve, úgyhogy kérlek, vedd el a pénzt, és lássunk hozzá a vacsorához. Jaj, drága Joe. Nem mondhatom, hogy örülök neki, de nem hibáztathatlak. Mert tudom, hogy szívesen áldoztat fel a hiúságod ahogy te mondtad, a szeretetedért. De hidd el, nem volt rá szükség, és attól tartok, nem sokára meg fogod bánni, mondta Mrs. March. Dehogy fogom, felelte Joe makacsul, és igen megkönnyebbült, hogy bolondságát nem ítélték el teljesen. Miért tetted? kérdezte Émi, aki előbb fejeztette volna le magát, mint sem, hogy levágassa szép haját. Hát, borzasztóan akartam tenni valamit apáért, Felelte Joe, mikor összegyűltek az asztal körül, mivel az egészséges fiatalok még a legnagyobb gondok közepette is tudnak enni. Ugyanúgy utálok kölcsönkérni, mint anya. És tudtam, hogy Márcs néni károgna, ha tőle kérnék, mindig azt csinálja, ha kérek. Meg beleadt az egész negyedévi fizetését a lakbérbe. Én a sajátomat mind ruhára költöttem, s emiatt nagyon komisznak éreztem magam. Eldöntöttem, hatörik hasakad, ha szakad, szerzek pénzt, még ha az orromat kell eladni érte akkor is. Nem volt rá okod, hogy komisznak érezd magad, gyermekem, hiszen nem voltak téli holmiaid, és igazán csak a legszükségesebb dolgokat vetted meg saját nehezen megkeresett pénzeden, mondta kedvesen Mrs. March, mire Joe egészen megnyugodott. Először eszembe sem jutott, hogy eladjam a hajam. De ahogy mentem az utcán, egyszer csak azon törtem a fejem, miként tudnék pénzt szerezni. Már majdnem ott tartottam, hogy berontok egy elegáns üzletbe, és úgy segítek magamon, ekkor az egyik fodrász üzlet kirakatában megláttam, hogy különböző áru vannak kitéve. Az egyik fekete lófarok, nem olyan vastag, mint az enyém, 40 dollárba került. Ekkor bevillant, hogy csak így tudok pénzt szerezni. Anélkül, hogy átgondoltam volna, besétáltam, és megkérdeztem, vesznek-e hajat, és mennyiért? Fel se fogom. Hogy volt hozzá bátorságod? Álmérkodott be. Egy alacsony kis ember volt a fodrász, akinek úgy tűnt, nincs más célja az életben, mint hogy a haját olajozza. Először csak a száját tátotta, mint aki nincs hozzászokva, hogy lányok térjenek be az üzletébe, és felkínálják a hajukat eladásra. Azt mondta, az enyémre nincs szüksége, mert nem divatos a színe, és hogy úgysem fizet érte sokat. A befektetett munka miatt nagyon drága, és így tovább. Már kezdett késő lenni, és féltem, ha nem csinálja meg azon nyomban, akkor nem fogom levágatni. Végül, mert, hát ismertek, ha valamibe belekezdek, azt nem szeretem feladni, elkezdtem könnyörögni, hogy vegye meg. És elmondtam, miért olyan sürgős. Bolondság volt, ezt elismerem, de meggondolta magát mert nagyon izgatottan beszéltem, ahogy a magam össze-vissza módján előadtam a történetet. A felesége is hallotta hátul, és kedvesen közbeszólt. Vedd meg, Tomás! Tedd meg ezt a szívességet a kis hölgynek! Ennyit én is boldogan megtennék a mi Jimminkért, ha lenne egy tincs hajam is, ami megér egy kis pénzt. Ki az a Jimmy? vetette közbe Émi, mert nem szerette, ha összevissza mesélnek el egy történetet. A fia aki szintén a hadseregben van. Fura, hogy mennyire kinyílnak ilyenkor az idegenek, nem? Míg a férje vágta a hajam, a nő végig beszélt, hogy elterelje a figyelmemet. Nem volt rémes érzés, amikor az első tincset levágta, kérdezte borzongva meg. Mielatt a férfi összeszedte a kellékeket, még egy utolsó pillantást vetettem a hajamra, aztán kész. Nem szoktam nyavajogni ilyen semmiségek miatt, de azt azért elismerem, hogy fura érzés volt látni a sok barna tincset az asztalon, fejemet meg az új, szúrós, rövid hajjal. nem olyan volt, mintha levágták volna a fél lábamat vagy karomat. A nő látta, hogy nézem a hajam, és kivett egy hosszú tincset, hogy ideadja. Neked adom, anya. Csak hogy emlékez a múltbéli ékességre, mert a tüskés haj olyan kényelmes, hogy nem hiszem, valaha is lesz megint olyan sörényem. Mrs. March összetekerte a hullámos gesztenyebarna tincset, és berakta a fiókjába egy rövid ősztincs mellé. Köszönöm, drágám, mondta. De volt valami a tekintetében ami miatt a lányok gyorsan témát váltottak, és lelkesen ecsetelték Mr. Brooke kedvességét, a következő napra várható jó időt, és hogy nem sokára itthon lesz apjuk, akit majd ápolhatnak. Tíz órakor, amikor Mrs. March az utolsó teendőit is elvégezte, még senki nem akart ágyba bújni. Na, jól van, lányok? szólt anyjuk. Azzal Beth odalépett a zongorához, és eljátszotta apjuk kedvenc dalát. Mindnyájan bátran rázendítettek, de aztán sorban tört el a mécses, és végül Bet tiszta hangja szólt egyedül, mert őt csak a zene tudta megvigasztalni. Menjetek lefeküdni, és ne beszélgessetek már, mert holnap korán kell kelnünk, és szükségünk van az alvásra. Jó ét, édeseim! mondta Mrs. March, amikor vége lett a dalnak, és senki sem akart újat kezdeni. Halkan megcsókolták édesanyjukat, és olyan némán mentek az ágyba, mintha a drága beteg már ott aludna a szobában. Beth és Amy a nagybaj ellenére is hamar elaludt, de meg még sokáig ébren volt, és olyan komoly dolgok jártak a fejében, amikkel először szembesült röpke élete során. Joe mozdulatlanul feküdt, és a nővére azt hitte alszik, még egyszer csak visszafojtott zokogást hallott. Megérintette Huga nedves arcát. Joe, drágám, mi van? Apa miatt sírsz? Nem, most nem. Akkor miért? A, a hajam miatt. Tört ki joe és hiába próbálta a párnába folytani az elkeseredését. Meg egy csöppet sem találta komikusnak a helyzetet, s gyengéden megpuszítta és megcirógatta a szomorú hősnőt. Nem sajnálom, hogy megtettem, és holnap ugyanúgy megtenném, tiltakozott elcsukló hangodzsó, csak a hiú, önző énem az, amelyik ilyen nevetséges. Ne mondd el senkinek, már túl is vagyok rajta. Azt hittem alszól, és titokban akartam megsiratni még utoljára az egyetlen ékessége. De hogy, hogy fenn vagy még? Nem tudok aludni, annyira aggódom, szólt meg. Gondolj valami kellemesre, és mindjárt elszundítasz. Próbáltam, de attól csak éberebb lettem. Mire gondoltál? Hmm, csinos arcokra, főleg szemekre, felelte meg, és elmosolyodott a sötétben. Melyik szemszína, kedvenced? A barna. Mármint néha. A kék is szép. John nevetett, mire meg keményen rászólt, hogy ne beszéljen, de mindjárt kedvesen megígérte, hogy begöndöríti a haját, majd elszenderült, és álmában az égi kastélyában járt. Az órák éjfélt ütöttek, a szobákban csend honolt, amikor egy alak suhant egyik ágytól a másikig. Itt elsimított egy takarót, ott megigazított egy párnát, és megállt minden ágy mellett. Hosszan, gyengéden nézte az alvó arcokat, majd néma anyai csókot hintett rájuk, s odaadó imákat suttogott értük. Amikor elhúzta a függönyt, és kinézett a sivár éjszakába, a hold épp előbújt a felhők mögül, és úgy ragyogott, mint egy fényes, nyájas arc, amely, mintha azt suttogna az éjszakába, vigasztalódj meg, drága lélek. A felhők mögött mindig ott a fény.